Частина 15. Падають рожеві зірки. Розділ перший. Барбі з Расті вийшли на двір, насолоджуючись свіжим повітрям. У ньому відчувався присмак диму від нещодавно погашеної пожежі на західній околиці міста. Але після генераторного вихлопу в сараї дихати ним було вельми приємно. В'ялий вітерець торкав їхні щоки м'якими котячими лапками. У коричневому пакеті для покупок Барбі ніс знайдений ним у старому бомбосховищі лічильник Гайгера. «Це лайно не можна так залишати», – промовив Расті. Обличчя в нього було похмуре і рішуче. «Що ти збираєшся з цим робити?» – спитав Барбі. «Зараз? Нічого. Повернуся до шпиталю, зроблю обхід. Але пізніше ввечері я хочу постукати у двері Джима Ренні і вимагатиму в нього пояснень. Краще б він їх мав» і краще б він десь мав захованими решту наших балонів, бо вже післязавтра в лікарні пропан закінчиться, навіть при тому, що всі другорядні служби відключено. Післязавтра може все закінчитися. Ти в це віриш? Замість відповіді Барбі сказав. Виборний Ренні може бути небезпечним, якщо йому зараз різко поставити це питання. Тільки зараз? Ці слова видають у тобі новачка в нашому місті краще забудь що інше. Я чув таке про Джима Ренні впродовж усіх тих десяти тисяч злишком років, що він керує нашим містом. Він або каже людям «мотай звідси», або закликає до терплячості. «Заради добра міста», – каже він. Це вислів номер один у його хіт-параді. Березневі міські збори – це було взагалі курям насміх. Питання про встановлення нової каналізаційної системи. «Вибачте, місто не потягне податків». Питання про комерціалізацію зонування? Чудова думка. Місту потрібні прибутки. Давайте дозволимо збудувати Волмарт на шосе 117. Лабораторія дослідження екології малих міст з Мейнського університету повідомляє, що в озері Честер великий рівень забруднення води. Виборні рекомендують відкласти це питання, бо всі ж знають, що подібними науковими дослідженнями керують радикальні гуманісти, м'якосерді атеїсти. «Але лікарня, вона на добро місто, як ти вважаєш?» «Ну, вважаю, так». Барбі трохи здивувався такій запальності. Расті з руками засунутими в задні кишені джинсів, втупився очима в землю, потім звів очі. «Я так розумію, що президент підштовхує тебе до захоплення повної влади. Гадаю, зараз найкращий момент тобі це зробити». «Це ідея», усміхнувся Барбі. «Хіба що Ренні і Сендерс мають власні поліцейські сили, а в мене вони звідки?» Расті не встиг відповісти, як задзвонив його мобільний. Він розкрив слухавку і подивився на маленькі віконце. «Ліндо, що?» – вислухав. «Добре, розумію. Якщо ти певна, що з ними обома зараз все гаразд. А ти точно впевнена, що саме Джуді, не Дженіл? Він ще трохи послухав, а тоді промовив. «Я вважаю, що насправді це гарна новина». Я дивився двох інших дітей сьогодні вранці. В обох були короткочасні судороги, які швидко минулися, задовго до того, як я їх побачив. І обоє почуваються після того гарно. Ще з приводу трьох нам сьогодні телефонували. Джинні Те оглядала іншу дитину. Це може бути побічний ефект тієї сили, яка підтримує цей купол. Він знову почав слухати. «Тому що в мене не було нагоди», – відповів він. «Тоном терплячим, несуперечливим». Барбі уявив собі те питання. «Діти цілісінький день в судорогах, а ти мені оце розказуєш». «Ти забереш дітей?» – запитав Расті. Знову послухав. «Гараст, добре. Якщо відчуєш, що щось не так, телефонуй мені терміново. Я в мент прилечу. І не забудь. Оді мусить бути поряд із ними. Так, угу. І я тебе кохаю». Він причепив телефон на пояс і обома долонями пригладив собі волосся так сильно, що очі в нього на мить зробилися зовсім китайськими. «Заради Христа стрибучого, хто така Оді?» «Наша собака, породу золотавий ретривер. Розкажи мені про ці судороги». Расті розповів, не забувши про те, що Дженні казала про Хеллоуін і що Джуді казала про рожеві зірки. Слова про Хеллоуін нагадують те, що промовляв крізь ридання хлопчик Дінсморів, Зауважив Барбі. А вже ж, хіба ні? А інші діти? Хтось з них балакав про Хеллоу'юн чи про рожеві зірки? Батьки, з якими я сьогодні бачився, казали, що їхні діти лопотіли щось, поки тривали судороги, але вони самі були надто налякані, щоб звертати увагу на слова. А самі діти не пам'ятають? Діти навіть не знають, що в них були судороги. І це нормально? Це ненормально. «А не може бути так, що твоя молодша дочка копіює старшу?» «Може, ну, я не знаю, ревнує до уваги». Расті не розглядав такої можливості, не було на це часу взагалі-то. Тепер він обдумав цей варіант. «Можливо, але навряд чи». Він кивнув на жовтий старосвітський лічильник Гайгера у торбі. «Збираєшся зайнятися дослідженнями з цією штукою?» «Я? Ні», – заперечив Барбі. «Ця дитинка». «Власність міста, правителям, котрого я не вельми подобаюся. Не хотілося б мені бути впійманим з цією машинкою». Він простягнув пакет Расті. «Я не можу, саме зараз я буду дуже зайнятий». «Знаю», – сказав Барбі і почав пояснювати Расті, що він хоче, щоб той зробив. Расті уважно слухав, злегка посміхаючись. «Окей», – погодився він. «Мені це підходить, а сам ти що збираєшся робити, поки я виконуватиму твоє завдання?» «Готувати вечерю в Шепшині, сьогоднішня фірмова страва, курчата а-ля Барбара. Хочеш, пришлю тобі порцію в лікарню». Апетитно звучить, кивнув Расті. По дорозі до шпиталю Расті зупинився біля редакції «Демократа» і передав лічильник Гайгера Джулії Шамвей. Вона вислухала інструкції Барбари з лагідною посмішкою. «Цей чоловік знає, як передавати повноваження, треба віддати йому належне». «Я подбаю про цю річ з приємністю». Расті хотів було попередити її, щоб лічильник у неї не потрапив на очі, кому не варто, але потреби в цім не було. Пакет з приладом зник в проміжку для ніг між тумбами її письмового столу. Дорогою до шпиталю він набрав Джині Томлінсон і спитав у неї про той дзвінок з приводу судорог, на який вона відповідала. «Маленький хлопчик на ім'я Джиммі Вікер», Дзвонив його дідусь. «Здається, Білл Вікер». Расті його знав. Біл приносив їм пошту. Мати хлопчика залишила його на дідуся, поки сама їздила заправитися. До речі, в паливі бакалії звичайний бензин майже закінчився, і Джонні Карвер мав на хабство задерти ціну до 11 доларів за галон. Одинадцяти! Расті слухав терпляче, гадаючи, що краще б йому було про це говорити з Джинні Вічнавіч. Він уже був майже біля самої лікарні. Коли вона закінчила жалітися, він запитав, чи не промовляв щось Джиммі в той час, як в нього трапилися судороги. «А вже ж!» – говорив. Біл сказав, ніби він щось базікав. Пригадує, ніби щось про рожеві зірки. Чи про Хеллоуін. Чи, може, я плутаю з тим, що говорив Рорі Дінсмор після того, як його підстрелила? Люди потім ще про це балакали. «Звісно, балакали», – похмуро подумав Расті. І ще балакатимуть, якщо складуть докупи те і інше. А так воно, певне, і буде». «Добре», – промовив він. «Дякую тобі, Джинні». «А ти коли повернешся, Ред Райдер?» «Я майже вже на місці». «Добре, бо в нас новий пацієнт. Самі Буші, її було зґвалтовано». Расті застогнав. «Їй уже краще, її привезла Пайпер Ліббі. Я не змогла дізнатися від неї, хто це зробив, але, гадаю, Пайпер дізналася». Вона від неї вийшла такою, ніби в неї волосся палає. Ніби її хтось засрак у... пауза. Джинні так гучно позіхнула, аж расті почув. «Вкусив!» «Джинні, серденько, коли ти спала останній раз?» «Я в порядку. Іди додому. Ти смієшся?» Нажаханим голосом. «Ні, іди додому, поспи і не вмикай будильник». Раптом йому зринула нова думка. «Але зайди по дорозі до троянди Шипшини». «Ти ж зможеш, вони сьогодні смажать курчат». «Я чув це з надійних джерел. Саманта Бущі. Я огляну її вже за п'ять хвилин, а ти, бджілко, мусиш на той час відлетіти собі геть». Вона не встигла запротестувати, як він склав телефон. Великий Джим Ренні почувався чудово, як для людини, котра минулої ночі замордувала іншу людину. Почасти завдяки тому, що він не вважав це вбивством так само, як не вважав убивством смерть своєї покійної дружини. Її вбив рак. Неоперабельний. Так, можливо, в останній тиждень він давав їй забагато болетамівних пігулок, а наприкінці ще й допоміг їй подушкою на обличчі. Утім, легесенько, повільно перекриваючи їй дихання, він передав її в руки Ісуса. Але зробив він це з любові і через свою доброту. Те, що трапилося з преподобним Когінсом – було трохи брутальнішим, це треба визнати, але той сам на нього так наїхав. Абсолютно не здатен був поставити добро міста попереду власної вигоди. А втім, він вечеряє з Господом Богом Христом сьогодні, промовив Великий Джим. Роздбів картопляне пюре з підливою, соковите яблуко на десерт. Перед ним якраз стояла велика тарілка фетучинні Альфредо, дякувати компанії Стауферс. Звісно, забагато холестерину, але поблизу не було доктора Гаскіла, котрий би його цим докоряв. «Я тебе пережив, старий засранцю», – повідав Великий Джим своєму порожньому кабінету і щиро розреготався. «Тарілка з пастою і склянка з молоком. Великий Джим не вживав алкоголю. Стояли на блотері». Він часто їв за письмовим столом і не вбачав потреби в тому, щоби змінювати власні звички тільки тому, що в його кабінеті зустрів свій кінець Лестер Когінс. Крім того, в кабінеті ще раз було прибрано і вичищено, і все випрано. О, він підозрював, що якась із тих слідчих бригад, як ото показують в телевізорі, змогла б знайти достатньо кривавих плям із їхнім люмінілом спеціальними лампами та всяким таким обладнанням. Але ніхто з них не з'явиться тут в найближчому майбутньому. А щодо Пітера Рендолфа в ролі детектива, сама думка про це відгонила абсурдом. Рендолф просто ідіот. Проте, повідомив Великий Джим порожньому кабінету лекторським тоном, він мій ідіот. Він усмоктав останні стрічечки локшини, промокнув своє обширне підборіддя серветкою і знову почав строчити на лінованих аркушах жовтого блокнота, що лежав поряд з блотером. Від суботи він уже понаписував чимало, бо ж так багато справ треба було зробити. А якщо купол залишатиметься на своєму місці, їх буде ще більше. Великий Джим мав невисловлену надію, що той таки залишатиметься, Принаймні якийсь час. Купол створював виклики, на які він відчував у собі здатність достойно відповісти. З божою поміччю, звісно. Перший закон бізнесу – консолідувати всю владу в своїх руках. Для цього йому потрібен був не просто офірний цап. Йому потрібен був монстр. Як найкраще годився на цю роль Барбара, чоловік, котрого об'єднані коммі – Начальників штабів Демократичної партії пропхнули, щоб він замістив Джеймса Ренні. Двері кабінету відчинилися. Великий Джим підняв голову від своїх записів і в одвірку стояв його син. Обличчя в нього було бліде, безвиразне. Щось було не те з Джуніором останнім часом. Навіть вельми зайнятий міськими справами і тим бізнесом, котрий теж вимагав його контролю, Великий Джим це помітив. Проте він все одно не сумнівався в своєму сині. Навіть якщо Джуніор його підведе, Великий Джим був певен, що якось цьому зарадить. Він усе життя поклав на створення власної удачі. Не мусить тепер усе перемінитися. Крім того, хлопець прибрав труп. Таким чином став співучасником. Що на краще, фактично в цьому суть життя в малому місті. У малому місті кожен мусить бути співучасником усього. Як там співається у тій ідіотській пісенці? Ми одна команда, мусиш розуміти. Синку, спитав він, все гаразд? Зі мною так, відповів Джуніор. Він почувався не найкраще, але все одно краще, ніж до того. Останній ядучий головний біль врешті послабшав. Допомогло перебування з подружками, як він і знав. У комірчині Маккейнів не вельми приємно пахло. Але, посидівши там якийсь час, потримавши їх за руки, він звик до того запаху. Гадав, що згодом то йому навіть почне подобатися. «Ти щонебудь знайшов у його квартирі?» «Так», – Джуніор розповів батькові, що він знайшов. «Це просто чудово, синко!» «Дійсно чудово. А ти вже можеш сказати мені, де ти заховав тру... М -м -м, де ти поклав його?» Джуніор повільно похитав головою туди-сюди, але його очі при цім не поворухнулися. Вони не відривалися від батькового обличчя. Це виглядало трохи страшнувато. «Не варто тобі знати, я тобі вже казав. Місце безпечне і цього достатньо. Отже, тепер це ти мені вказуєш, що мені варто знати, хоча промовив він це без звичайного запалу». У даному випадку так. Великий Джим уважно придивлявся до свого сина. «Ти певен, що з тобою все гаразд, чогось ти блідий?» Я в порядку, просто боліла голова, вже проходить. Чому б тобі не поїсти? У холодильнику є ще фетучيني, а мікрохвильовка чудово їх готує. Він посміхнувся. Можемо порозкошувати, поки є час. Уважний погляд темних очей на мить перемістився на калюжу білого соусу на тарілці великого джима, а потім знову втупився в батькове обличчя. Я не голодний, коли я мушу виявити трупи. Трупи Вирячився великий Джим. «Що ти маєш на увазі, трупи?» Джуніор усміхнувся. Губи його задерлися достатньо, щоб продемонструвати гострячки зубів. «Не переймайся. Тобі тільки довіри більше буде, якщо здивуєшся не гірше за всіх інших. Скажімо так, тільки-но на ми натиснемо на курок, все місто буде готове повісити Боарбі на найближчій кривій яблуні. Коли тобі треба, щоб я це зробив? Цього вечора?» Бо все готове. Великий Джим розмірковував. Він дивився вниз на свій жовтий блокнот, усіяний записами. І заляпаний соусом Альфредо. Але лише два слова були обведені. «Газетна курва». Не сьогодні. Ми зможемо використати його не лише з Когінсом, якщо правильно все розіграємо. А якщо купол пощезне, поки ти будеш розігрувати? Все буде добре промовив великий Джим, тим часом думаючи. А якщо містер Барбара якимось робом зуміє вислизнути з пастки, хоч і навряд чи, проте таргани вміють знаходити шпарини, коли вмикається світло, в запасі завжди є ти, ти і ті твої інші трупи. А зараз усе-таки дістань собі чогось поїсти, хоч би трохи салату. Та Джуніор не поворухнувся. «Не тягни занадто довго, тату», промовив він. Не буду. Джуніор зважив його слова, зважив його самого тими своїми темними очима, котрі зараз здавалися такими дивними, і, врешті, схоже втратив інтерес. Позіхнув Я піду до себе в кімнату, трохи посплю, поїм пізніше. Тільки не забудь, ти дуже схуд. Куди і в масть, відповів йому син разом з фальшивою усмішкою, яка тривожила ще більше за його очі. Великому Джиму вона здалася усмішкою скелета. Це наштовхнуло його на згадку про людину, котра називала себе тепер майстром, і цим ніби перекреслювала колишнє власне життя під ім'ям Філ Буші. Коли Джуніор вийшов з кабінету, великий Джим зітхнув з полегшенням, сам того не усвідомивши. Він обхопив пальцями ручку. «Так багато всього треба зробити. І він усе це зробить, і зробить добре». Нічого неймовірного нема в тому, що коли все це закінчиться, його портрет може з'явитися на обкладинці журналу «Тайм».